Bună ziua, dragi ascultători! Ultima dintre creaturile de aici și, totodată, cea mai de seamă dintre ele este omul, încheierea și coroana creației, ființa care, prin natura și demnitatea sa, se deosebește de toate celelalte făpturi pământești. Omul ocupă locul de mijloc între lumea spirituală și cea materială. El aparține cu sufletul lumii spirituale, iar cu trupul lumii materiale. El este o sinteză a acestora și, cum s-a remarcat adesea, o reprezentare a lumii celei mari, un microcosm. După învățătura bisericii, omul provine, ca și toate celelalte făpturi, de la Dumnezeu și anume prin creație, Moise descrie astfel crearea omului și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animale domestice și toate vietățile ce se trăs pe pământ și tot pământul și a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui. După echipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femei. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, fiți rodnici și umpleți pământul și îl stăpâniți. În capitolul al doilea al Genezei se istorisește creația în special a omului. Atunci, luând Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață, și s-a făcut omul ființă vie. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu, și dacă a adormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne, iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o lui Adam. Referitor la actul creației omului, Teodoret spune, când auzim din istoria lui Moise că Dumnezeu a luat țărână din pământ și a făcut pe om și cercăm sensul acestei expresii, apoi aflăm dintr-însa o deosebit de bună dispoziție a lui Dumnezeu față de neamul omenesc, căci descriind creațiunea, Marele Proroc observă că pe toate celelalte creaturi le-a produs Dumnezeu prin cuvânt, a zis și s-au făcut iar pe om l-a făcut cu mâinile sale. Dar, precum acolo, prin cuvânt, nu înțelegem rostirea, ci voința, așa și aici, la formarea omului, nu înțelegem lucrarea mâinilor, ci o grijă mai mare față de lucrul acesta. Dumnezeescul se zice că la început s-a format trupul lui Adam și apoi i s-a insuflat lui sufletul de la Dumnezeu. Prin cuvântul suflare nu se înțelege aici vreo părticică din ființa dumnezească, ci se arată însușirea sufletului ca a unei ființe raționale. După cuvintele Sfintei Scripturi, a fost format mai întâi trupul omului din țărână, apoi s-a creat sufletul lui prin suflarea dumnezeiască. Dar aceasta nu înseamnă că au fost două acte separate și succesive, ci trebuie să înțelegem un singur act sau o singură creație, simultană. Numai astfel se păstează neatinse atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu și unitatea ființială a omului. După cugetarea Sfinților Părinți, omul a fost adus la existență în urma celorlalte creaturi, pentru că el reprezintă o întregire a creaturilor și pentru că el, Unește în sine lumea materială și cea spirituală. Apoi, omul fiind locuiitorul lui Dumnezeu pe pământ, trebuia mai întâi să se organizeze pământul, locul de desfășurare a vieții lui. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!